Nagyvárosi dilemmák, műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Jó reggelt kének Bányai Géza vagyok, Miklós Jendre állandó vendégünk van itt és Vargailés Levente, építész az Ökoten magazin főszerkesztője és városgazda amely szerint, hogy egy városnak a építészeti ügyeit gondozza építészként. és a témánk pedig Budapest továbbra is, de egy kicsit másképpen az élőlánc a témánk középpontjába, egy olyan civil kezdeményezés, ami egy lépés, azt hiszem egy civil lépés a politikába. Méghozzá egy nagyon komoly, megalapozott programmal, hisz olyan emberek állnak mögötte, mint akik a védegyeletek is tagjai, és más hasonló, erősen hosszú, hogy mondjam, szakmai múlttal rendelkező emberek, akinek a mondani valója a dolgok intézéséről nagyon is megfontolandó. És szeretném össze, hogy bemutatnátok, hogy mi is ez az élő lánc, röviden, és azt hiszem majd úgy menjünk bele a részletekbe. Az, az élő lánc az egy politikai pártként alakult, még hogyha ezt a pártjelleget igyekszik is minél inkább halványítani. Ez egy olyan civil emberek összefogásából született összefogás, mely nyíregyházától szombathelyig kívánja átölelni az egész országot, elsősorban helyi láncszemekre alapozva. Maga az országos szervezet az élőlánc Magyarországért nevet viseli, de természetesen egy-egy fontosabb ügyért is összefoghatnak a láncemek, élőlánc az engőért, élőlánc Pécsért, élőlánc a Dunáért. Elsődleges célunk az a civil politizálás, amit tagjaink az elmúlt években, évtizedekben folytattak. Van itt egy alapvető probléma a, a modern demokráciák működésével kapcsolatban, ami a politika fogalmához csatlakozik. A politika szó tulajdonképpen eredeti jelentése szerint nem jelent egyebet, mint közös ügy, a a, a városnak az ügye, és ennek megfelelően a politika. A, Alapvető lényeg az, hogy ebbe a körösből mindenki kiveszi a részét. Ez hosszú hosszú nem lenne, hogy hogyan jutottunk el a, a modern tömegdemokráciákig, amikor is ezt a politikát ö, csak képviseleti úton lehet gyakorolni, sőt, még ez is kevés, mert nem az, hogy képviseleti úton, hanem ráadásul még különféle pártszervezetek útján, tehát nem egyéni, hanem jelöltek vagy kiváló emberek, hanem különféle pártunk a különféle ö, névtelen megbízottja gyakorolják mi helyettünk a politikát. Tehát. Most, tehát, és így válik arcoran intézmény intézménye. Jel. válik mm -hmm. igen, és, és ez aztán mindenféle működési gondokat, etve szert az egész világon, tehát ez a, a, a demokráciának ez a fajtája egyáltalán nem tökéletes, nagyon egyre több baj van vele mindenütt, hát itt Magyarországon aztán főképpen igen vastagul láthatjuk, hogy mik ezek a, a bajok és problémák, azonban meg kell egyezni, hogy elméletileg van más lehetőség is. és és a megoldás nem az, hogyha a demokrácia ez a formája csődött mondott, akkor térjünk vissza valamiféle diktatúrába. Mert ez a, a csődöt mondott demokráciák általában a diktatúrában szoktak tolkolni, ez már az ókori Görögországban is így volt, de mondhatnám a Wehmeri köztesek és Hitler adófi szonyát is. Tehát, tehát a demokrácia csődje nem kell, hogy feltétlenül egy még rosszabb politikai alakzatba vezessen, mert ezt a demokráciát a, a valóságos alapján is lehet helyezni, és a valóságos alap pedig nem lenne más, mint az, hogy az emberek vegyenek részt a saját sorsuk irányításába. Ezt mondják úgy, hogy közvetlen demokrácia, ennek az egyik fajta megnyilatkozása, például az, amit a svájci állam működésénél lehet tapasztalni, hogy az ég egy világon minden kérdés, népszavazás, el, és nem mindenféle parlamenteknek a képviselői. Most az más kérdés, hogy az én ez kevés, mert, mert ennél többről van szó a, a életkevő demokráciánál, de mindenki ténylegesen az a lényege, hogy az emberek részt vegyenek benne, aminek hát két feltétele van, az egyik az, hogy olyan legyen a rendszer ez lehetőséget lehetőségeket, a másik pedig az hogy olyan legyen az emberek gondolkodása, akik saját maguk igélik ezt, és ez egy passzi embertömegel nincs mit csinálni, azok nem kívánnak részt venni benne. No, most hát a, a védegylet, illetve más környezetvédő mozgalmak az elmúlt 15 évben alapvetően a munkájukat úgy építették fel, hogy ezt a részvételt, a társadalmi részvételt, ezt különféle olyan akciókkal kapcsolatban vetették be, amikről úgy gondolták, hogy valamiféle általánosabb érdeket, közérdeket, természetérdeket, ehhez hasonló dolgot sért. és akkor ennek a problémának a megoldására hát különféle akció szerveztek nem kísérzően tömegtüntetéseket amivel aztán a politikai döntéshozókra nyomást lehetett gyakorolni és Valóban van egy olyan felfogás minden mai napig, hogy ennél többet elérni nem lehet és nem érdemes. Ez a maximumt ki lehet hozni a dologból. Ha van valami nem szeretem akció, akkor megmutatjuk el a társadalmat, és az utána, hogyha sikert értünk el, akkor a társadalom megint az abbatiájába. Hát röviden leírjuk, ez olyan, mint hogy mit tudom mondjuk a zengőm, és nem épül meg a, a radar, vagy például ami tulajdonképpen egy nagy tett volt, hogy végső soron alulról jövő kezdeményezésként megválasztottak egy, egy köztársasági elnököt, és hát ö, szinte nem is tudtak, mit kezdeni a kérdéssel a parlamentben, hiába variáltak. Most ki, az látszott, hogy itt valami, van egy erő, ami képes ö, javaslatot tenni, de ezen a ponton aztán, ahogy mondod, el is ö, halnak a lehetőségek, utána a, a politika azt mondja, hogy köszönjük szépen, akkor most ezt, ezt megtettük, és mi is megyünk a magunk kutyánti, pedig hát továbbra is ö, egy másik körbe ez, ez egy pillanatra erre a elnök választás, hogy kitének nagyon fura magyar dolog ez jellegzetesen. A környéken az egyetlen egy ország Magyarországgal a kötárség elnöket nem közvetlenül választják. Elég furcsa, mert például polgármestereket közvetlenül választják, szóval, ember nem igazán írti, hogy a, mondta a kötárség elnök métló ki a sorból, és, és minden más országban tudomásom szerint közvetlen elnök választás, Magyarország kivételével. Ez az indirekt elnökválasztás minden van azt jelenti, hogy a parlamenti pártok erőviszonyaitól függ az, hogy ki legyen a köztársaság elnök. Tehát magyarul egy olyan hatalmi pozíció ami egyre független kell, hogy legyen, azon melegében belecsik a párpolitikai politikai körében. Most ez az általános helyzet, ez képes furcsa kicsit, ami az idén történt, tudni hogy itt egy úgynevezett népi kezdeményezés előállt egy jelöltel, de meg kell mondjam, hogy, hogy azért végül is ez a politika dönte, pontosabban az, hogy bizonyos politikai erők úgy látták jónak, hogy a népi kezdeményezés mögé álljanak, de éppen véleték van úgy is, hogy nem állnak mögé, és akkor más lesz a helyzet és az eredmény. Tehát, tehát, mondjuk azt hiszem, hogy ezt a szituációt egy nem magyarnak egy kicsit nehéz lenne megmagyarázni, nem igazán érteni, hogy mi a fene ez, de mindesetre a mi helyzetünket elég jól jellemzi, és egy kicsit mutat arra is, hogy mi célja lehet annak, hogyha egy ilyen mindez ideig csak akciókra szorítkozó szervezet megpróbál folyamatosan venni a politikai életben. Tehát Bármennyire is tetszik nekem a dolognak ez a fordulóta, és olyan lászlomok a személye, mint közszársági elnöki, az itt a normális mégis az lenne, hogyha ezt a közszársig elnököt maguk az emberek választhatták volna meg. Én úgy gondolom, hogy meg is választották volna, hogyha a, a, a, a országos választásra kerül a sor, de mindenképpen normális elintézése ez lehetett volna a dolognak. És ezt csak a példakedvéért mondom, a, a normális ügy az, hogyha e, a különféle fontos kérdéseket nem a még olyan avatott és megbízható képviselők döntik el, hanem maguk az általa érintett emberek döntik el. Ez volt az a pont, ahol az eddigi e, akciószervező mozgalmakból kilépett egy olyan valami, amit magát érőláncnak nevezi, és e, hát e, megpróbál egy másféle politizálást e, e, létre hogy meg kell mondjam, hogy hát az élő Valóságos pártal szerveződik is, és mindenféle képviseleteket tud magának itt ott, szerezni, ez akkor is egészen másképpen fog működni, mint a, a magyarországi jelenlegi politikai pártok, illetőleg, mint általában a, a politikai pártok, amióta csak ilyen létezik Magyarországon, mert ennek a, a pártnak a működés elvei közé fog tartozni az, hogy folyamatosan a lakosság észrevétele és véleményre támaszkodjon, és e, nem egyszerűen jótékonyságú, vagy nem tudom, milyen e, emberbaráti érzésekből hanem azért, mert mi tudjuk azt, hogy a legfontosabb és legalapvető fejlesztési energiák az emberekben vannak, az emberek fei van, valaki ezt, ezt az energiát fel tudja piszkálni, elő tudja szólítani, az hihetetlen erőmeket szeretett mindenki mással szembe, aki erre valamilyen okból nem képes. Tehát, hogyha az érrolánc vagy valamelyik bármely politikai mozgalom meg tudja csinálni azt, hogy az embereknek az aktivitását felkelti és erre építi a munkáját, akkor az hihetetlen erőményeket tud produkálni. tulajdonképpen ez az igazi célja, volna a igazi célja az érrőláncnak is természetesen ezzel kapcsolatos mindenféle nehézségeket egyáltalán nem kicsinyeljük le. Nagyon nehéz és problematikus lesz a dolog, de mindesetre akármi lesz is, ez az amit meg kell valósítani, mert tudni, ha ez nem valósul meg, akkor a demokráciának az a válsága, amiről az előbb beszéltem, az folytatódni fog, és az ilyen válságok történemtabalatot szerint katastróbába szoktak vezetni. Mielőtt rátérnénk arra, hogy milyen programok vannak, és ezek a programok azért eléggé nagy számúak már, mint az élőláncnak a, a, a, a programja, hogy mit, mit szeretne elérni. Elsősorban Budapesttel kapcsolatosokat fogjuk ö, itt ö, megbeszélni, de talán nem baj, hogyha ha egészen röviden azért említést tesztek majd a más ö, dolgokról is, de még mielőtt erre rátérnénk, ö, aki egy ilyen ö, mozgalomba, ez lehet, egy mozgalomnak, nevezem most magam, mint egy, egy pártnak, de egy ilyen párt alakuló mozgalomba be akar kapcsolódni. Én azt hiszem, legtöbbünknek az a kérdése, hogyha ez a gondolat fölébred, hogy hogy lesz képes azon kívül, hogy a céljában ugye deklarálta, és te is elmondtad azt, hogy, hogy hogyan szeretne az emberek aktivitását, hogyan szeretné fölkölteni, van ennek valamilyen technikája vagy eldöntött formája, ami képes lesz azt biztosítani, hogy ez valóban így megy, és mondjuk egy-két év vagy néhány hónap után nem az történik, hogy besorolódik valamilyen párt oldalra, ki mondjuk esetleg képviseletet kapva a parlamentbe és akkor a jobb vagy a baloldal valamelyik oldalán levő erőként megjelenik és így tulajdonképpen egyé válik a többi, hasonlóvá válik a többi politikai párta amik, amik tulajdonképpen a működésük lényegét tekintve sajnos nem különböznek egymástól legfeljebb más színű mázon rákenve az ászlóra Ez egy az ökopolitika ezen a hagyományos jobb és baloldali skálán nem értelmezhető, az élőlánc láncszemei tagjai és ezen a skálán kívülesnek. Én személy szerint elképzelhetetlennek tartom, hogy ebbe a hagyományos jobb jobbaloldali e, skálán értelmezhetővé váljon a, az élőlánc, hiszen e, tagjai, e, még hogyha némelyek egyes pártokban néha meg is fordultak, vagy egykor megfordultak, alapvetően az jellemző a tagokra, hogy, e, hogy a jelenlegi párt elosztásban nem elhelyezhetők ők. Az ökológiai politika mindenképpen egy felsőbb rendű gondolkodásmódot igényel, mint ez az egymással foglalkozó adókapok jobb oldal. Van rá persze példa Nyugat-Európában is, hogy ezek az úgynevezett zöld pártok előbb-utóbb valamilyen pártpolitikai tényezővé váltak. Ha, igen, azért a, a, a... Jóska Fischer azzal, hogy mondjuk külügyminiszter lett, azért... A valahogy a gondolkodás módjában ez a, ez a zöld gondolkodás, mintha egy picit megváltozott volna, és, és jobban betagozódott Azért, azért az élőlánc tagjainak, prominens személyiségeinek az elmúlt év, több évtizedre visszanyúló múltja a garancia arra. Tehát a tagjaink, ha akartak volna, már rég betagozódhattak volna valahova. Én nem akarok a német politikába így beleszólni, mert annyira nem ismerem, hogy értelmes dolgot tudnék erről mondani, hogy mit jelentett az, hogy a német zöldpárt beállt kormánypártnak. A politika természetesen mindig is arról szól, hogy bizonyos kompromisszumokat kell kötni, mert hiszen többféle erőnézet és szemlélet ötföződik valamiképpen de is kétségtelen, hogy hát mondjuk, a, igen, valószínűtlen, hogy néztem szerint, hogy a parlamentbe jusson ez a élőránc, de amennyiben a parlamentbe jut, akkor minden kétséget kizárólag valamit csinálni akar, amiben az is benne foglaltatik, hogy ezzel az, vagy a párttal valamilyen megalapodást szövegysével kötni. Én nekem erről az a véleményem, hogy, hogy a, a Magyarországon mindeddig a elmúlt 15 évben kialakított különféle koalíciók nagyon problematikus alapra helyezkedtek, elszerűtlenül kötötték meg őket. Megalapodást azt hiszem, hogy, hogy kizárólag igen rögzített programpontok alapján lehet csinálni. Formálisan ilyenek történnek, és ugyan, de ennek a, a világon, égitvilágon semmiféle érdemi hozadéka nem szokott lenni. Tehát ha valaki ezt komolyan veszi, hogy megalapodunk programokba, nem abban állapodunk meg, hogy XXO az él lesz a nem tudom milyen miniszter. Ezt kell szögeznem, mert tudnék a magyarországi paktumoknak ezt szokott a lényeg Hanem megalapodunk abban a tízben, megalapodunk például abban, hogy védjük a Duna hát vagy ehhez hasonlókat akarok mondani. Ez lesz a megalapodásunknak a 12. pontja. És akkor abban az esetben bármi olyan politikai, szakpolitikai probléma merül föl, amelyik ezzel kapcsolatos, akkor az a partner, amelyiket lerögzített, hivatkozott arra, hogy hát kérem, ezt nem, mert a meglapodásunkat veszélyezteti. Ezt a szervezetnek a, hogy mondjam, az elképzelt szervezeti működése mennyire támogatja? Tehát van-e valami eltérés vagy újdonság egy, egy, mondjuk egy másik párthoz hasonlítva hálózatosan épül föl, vagy én nem tudom én, hát, mi, milyen a mozgalmi vagy a civil világból származó ö, technikák azok, amiket érvényesíthetek? A civil technikákat kétségtelen hozzuk magunkkal, illetve azt a kapcsolatrendszert, amit ö, civil mozgalmakba kiépítettünk, ez nem azt jelenti természetesen, hogy a civil szervezetekre építünk, hanem a civil szervezetekben már működő emberek ismeretére, ismertségére tudunk építeni. Illetve maga az a, az a rendszer, hogy nem csak helyi csoportjaink vannak, hanem egy-egy témák vannak. Tehát ez, a, ez az élőlánc egy-egy közös ügyért, ez az élet számos területén föllelhető. Mm-hmm. Folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat. Miklósi Hendre és Orga ilés Levente a vendégünk, és az Élőláncról beszélgetünk. Egy... Én úgy szeretném valahogy minősíteni, hogy mi soha... De hát Élőlánc Magyarországért az a címe. Nekem egy ez a nem párt típusú pártnak az elképzelése. Olyan emberek alkotják, akik, akik kerülték eddig azt, hogy pártba részt vegyenek, de... Mégiscsak ahhoz, hogy egy gondolat hmm. eljusson, és érvényre jusson, uh törvények által adott lehetőség mentén, hát párszerűen is meg kell jelenni. E, mindjárt korrigálnék is valamit, Igen. amit Mondta, Azt mondod, hogy ennek az a neve, hogy élőlánc Magyarországért. Na, ez nem egészen pontos. Mert ennek az a neve is, hogy, hogy élőlánc karcagért. Élőlánc a, a, a Dunáért. Élőlánc az Engőért. Élőlánc a biogazdálkodásért. Élőlánc a szociálapolitikaiért. Tehát szakmai és, és helyi élőláncot az összessége. Tehát Magyarország az egy akkora gyűjtőfogaló, mind mindezeket magába kell foglalni természetesen. De hogyha ebből tényleges programok keletkeznek, akkor ezeket nem egy, egy, egy Magyarország nevezett írólánc központ fogja kitalálni. Ennek a, a ha van olyan központi részszám, nyilván, hogy kell, hogy legyen, akkor ennek az a dolga, hogy, hogy Azokat a kereteket megállapítsa, amely kereteken belül aztán ilyen működőképes, az emberek számára felfogható, illetve az ő segítségüggel kitalált programok jöhetnek létre. Tehát ez volna a dolognak a fölépítése. Az a program ö, ö, csokor, ami ö, most alatt van az láncba, az ö, voltak éppen ezeket a kereteket ö, kívánja meg, absz, megszabni, meghatározni. Tehát azt a lehetőséget, amin belül aztán rengeteg sok mindenféle helyi szakmai program, elhelyezhet az Tehát ez volna a, a, a struktúrának a felépítése. Ahhoz, hogy ez valóban sikerüljön, az természetesen már ebből is látható, hogy hatalmas méretű társadalmi civil részvétel szükséges. Magyarország akkor van vagy 60 ezer különféle e, típusú egyesület. Hogyha valaki ezeket meg tudja mozdítani, és ki tudja piszkálni belőlük azt, ami bennük van, akkor ez hihetetlen e, e, szellemi energiát jelentene. És hát pontosan az a célja az éroláncnak, hogy valamiképpen ezeket aktivizálni tudjuk. És amellett, hogy egy-egy-egy hogy ilyen egyesület e, elmondja a magáét, amellett e, egyáltalán nem szükséges még részt venni a politikai életben, a további, ami nem kívánja ezt. Tehát e, ez az ez reflektál mindenféle értemes észrevétel, ami a társadalomból jönnek, szervezetéből érkezik, és a, a, a aktuális programjai abból állnak össze, hogy ezeket megpróbálja beolvasztani, beépíteni, és, és egy stratégiával alakítani. Bizonyára kialakult már az, hogy mik a programnak a fő elemei, hogyha esetleg ezeket elmondanátok, és utána azt, hogy ezt hogyan kívánjátok ezt hogy mondjam, részleteiben majd később megvalósítani. Különböző uh, szakmai csoportok uh, dolgoznak uh, nyáróta a teljes program uh, egyes fejezeteim. Amit mi uh, végzünk, ez a Város és Vidéke uh, program. Uh, nagyon fontos, hogy ezt nem mi határozzuk meg uh, innen uh, egy irodából Budapesten, hogy mi lenne a jó, uh, az alapokat letettük, egy viszonylag szélesek konzultációt folytattunk nyáron, de ez a program ez még mindig képlékeny. Különböző helyszíneken társadalmi vitára pro, bocsájtottuk, illetve az interneten is fórumot biztosítottunk az egyes programfejezeteknek. Az ökológiai politika az elmúlt évtizedekben olyan pontokat tett le a amire a mai magyar parlamenti pártpolitika nem adott még program szerint választ, nem tette választhatóvá számunkra. Körülön. Az élő nem csinál tulajdonképpen mást, hogy leegyszerűsítse, mint azokat a, a politikai, ökopolitikai pontokat választhatóvá teszi azzal, hogy választható Itt teszi olyan témák lánc. vannak, amit a politika általában elő sem hoz, vagy pedig, vagy pedig csak egy, mint, mint egy, mondjuk egy akut feladat végrehajtását tárgyalja? Mondjuk, bocsánat, hogy egy, mondjuk egy, egy párt mondjuk lehet, hogy azt szerepel, hogy mondjuk, mint ahogy szerepelt, hogy mit tudom én, ennyi és ennyi kilométer autópályát akarunk építeni. Ez egy létesítménynek a következő mit tudom, öt vagy tíz évre szóló programja a számomra aki egy kicsit nagyobb rendszerbe gondolkodik, azt mondom, hogy ez, nem egy, ez egy építési program, egy vállalkozónak jó program, aki, akinek munkája van de a világot, vagy a, a, a, a társadalmat megváltoztató programokhoz én ezt kevésnek érzem, hiszen ennek a, a vetülete, hogy miért kell ez, kell ez, biztos kell ez, ott kell ez, mi ennek a kiatása 10-20-50-100 évre, ennek a vizsgálatát általában nem nagyon látjuk. Most nagyon jó a példát amit mondtál, mert a jelenlegi működési módnak éppen ez a leggyengébbik oldala. Tehát mi az, hogy ennyi meg ennyi kilométer autópályát ez nem program. Ez vagy jó, vagy nem jó, nem vagyunk tisztában avval, hogy, hogy ha jó, akkor mire jó, hogy mit lesznek a következő, de többet mondok, még avval se vagyunk tisztában, hogy az emberek tényleg akarják. Természetesen az embereket meg lehet hűíteni. Tehát a, a médiumban ilyen nappal jön az, hogy az autópálya vezet a mennyországban, akkor előbb-utóbb az embereket el is fogják hinni, és akkor, aki épít autópályát, az győztes lesz, mert az ő épít az utakat a mennyországba. De, de a megítésén szerint pont ez a pont, ahol, ahol csőd felé tartani a modern demokrátáknak, hogy egy, egy rendszer arra épül fel, hogy az embereket folyamatosan hülyének kell tartani, az emberek tényleg hülyék is lesznek, és akkor majd akad egy, egy okos ember, aki odaül a nyakukba, na erre sok példát láttunk a 20. században. Hát pont ez az, amit el kell kerülni, és ezt olyan módon yes. lehet elkerülni, hogyha tehát mindenek előtt megkérdezzük, hogy mi az ördököt akarna és szeretne a társadalom. Nagyon sok olyan konkrét tudnék mondani, amikor ilyen médiumok ilyen, ilyen, által beráncikált témakörök vannak, ellenvélemény nem hangzik és ebből az a látszat, hogy keletkedik, hogy az emberek ezt akarják. Ha az embereket, kiről fene se akarja, csak egyszer nem haladszik el a hangjuk. No, szóval ez a, a, a, a dolog, amiről mi beszélünk, ez ezért épül föl éppen a, a, a civileknek, a civil és a társadalmi szervezeteknek a véleményére, mert ezek közel állnak ahhoz, amit az emberek tényleg akarnak. Persze, amit az emberek vagy a civilek akarnak, az lehetséges, hogy sok ponton irreális, Tehát én, mint egy, egy különálló ember nem biztos, hogy pontosan látom a lehetőségeket is. Hát Ezért, ezért kell még komoly munka ahhoz, hogy feldolgozzuk ezeket a szándékokat, de hogyha ezeket nem is ismerjük, akkor feldolgozunk sincsen. Mit. Tehát itt egy komoly szakmai munka az, ami, ahol ezek a észrevételek bejönnek és feldolgozás is. Például ez, amiről most közelebbről beszélünk, ez a budapesti program, ez a Városi és Védéke program. Ezt, ennek az elemei például olyan módon keletkeztek, hogy mindenféle a témakörrel eddig foglalkozó különféle típusú szervezeteknek az észrevételét, igényeit figyelembe vettük, amiket a kialakult politikai mechanizmus egyszerűen nem képes figyelembe venni se. Most nem akarok ebbe belemenni, hogy hogyan működik a, a, a, a politika e, a Magyarországon, ez a pár borzalmasan működik. Teljesen alkalmatlan arra, hogy bármiféle érdemészrevételt beli tudjunk táplálni, és most már nem is a, a, a jó akarat hiányzik a dolog mögül feltétlenül, hanem a működési mechanizmus ilyen rossz. Hát, tudni konkrét példákat mondani, hogy, hogy jó akarat mellett is nem tud mit csinálni az a szerencsétlen képvisel, mert semmi Nincs ö, hogy két példát említsek arra a kérdésre, hogy ezek valóban új pro, programpontok, vagy már a jelengi politikai pártok foglalkoznak-e? E, nagy részükkel foglalkoznak természetesen. Például a kórház privatizáció egy olyan dolog, amiről nagyon sok vitát hallottunk már, de az ok ökológia elvei szerint, hogy miért is nem kell az ökológia elvei miatt privatizálni a közszolgáltatásokat, erről vaj, mi kevés szó esett eddig. Tehát az egy egy ökopárt ezeket a, a, az érveket tudja bevinni a vitába. Viszont van rengeteg olyan vita, ami, ami tulajdonképpen a nagy politika nem foglalkozik vele, csak szűkabb szakmai körben pedig nagyon fontos. Ilyen például az építőanyagok minősítése. Az az a rendszer, ami tulajdonképpen a, az autonóm föntartható családi házépítés vagy a vidéképítés során ö, akár említhetném az ökoszociális építéseket, föl lehetne használni. Vagy ilyen a, a jelenlegi lakástámogatási rendszer, ahol tulajdonképpen van egyfajta diskurzus, hogy többet vagy még többet kellene, és, és hogy hogyan kéne, de a, maga az, az elvekről az, hogy itt bank ö, oszt el ö, támogatási pénzeket, ö, ennek ezt megkérdőjelezni még igazán senki mm. nem kérdőjelezte meg a jelenlegi pártok Amikor közül. Amikor ti ökológiáról beszéltek, akkor nem csak én, ha én mindig azt érzem ki belőle, hogy nem csak a, a, az úgynevezett környezetvédelmi problémákról van szó, hanem az ök, ökológiában egyfajta ember, emberi harmonikus ö, Élet igénye van benne, ami, ami, ami nem csak a, hogy mondjam, az egészségnek a, a fizikai síkján kell, hogy érvényesüljön, hanem, hanem mentálisan is. Tehát, tehát egy olyan rendszerben éljünk az emberek, a társadalom egy olyan, olyan harmonikus rendszerében, ahol az ember jól tudja érezni magát, ki tud bontakozni, nem. emberi kapcsolatokat tud tartani, nem idegenedik idegenedikál, stb. Tehát egy mentális ökológia is sugárzik ezt. Ez, ez, ez a szó a görög szóból <gül> származik, aminek a jelentés az, hogy háztartás. Uh -huh. Tehát egy, egy ilyen uh, régi világbeli háztartás úgy működik, hogy egy egységben van a, a, a társadalom, az a nagy család, nem tudom aki ebbe él, meg az a természet, amit évről évre meg ugyan, amit meg kell művelni, ami termést szóval ez az egész egy szerves egységet uh, jelent, és amikor a 20. században felismerték azt, hogy nagyon nagy baj felé tart a Föld, és megszületett az ökológiának nevezett tudomány, akkor első pillanattól fogva ezt a szerves egységet e, tekintetet szemül. Az, hogy a, a, a, a dologban hangsúlyokat a környezetügye szokott kapni, ez kétségtelen, a, az azért van, mert, mert a leginkább veszélyeztetett e, e, problémának ebben a pillanatban valóban a természet látszik, és ezért foglalkoznak ezek az ökológiának nevezett mozgalma főképpen a természettel, de látni kell, hogy hogy, hogy mögöttük mindig ott van ez a teljesség is, tehát a, az életnek, az ember és természeti világnak a összefüggő öm, rendszere, és, és ez csak egészben, ahogy mondani szokás, holisztikusan, egész látással mm. szabad és érdemes kezelni. De mondom, ez, ez tulajdonképpen kitűzött célja is minden ökológiai mozgalomnak. Mm -hmm. Valóban a jelzők érdekesek, ez nem környezetvédelem és nem zöld. Nem véletlenül használjuk mi az öko jelzőt, illetve az ökopolitikai jelzőt a mozgalomnál. Azok a civil szervezetek egyébként, amik az elmúlt években ezeket az előbb említett sikereket is elérték, ők sem környezetvédő mozgalomként határozzák meg munkat, én személy szerint a környezetvédelmi szótól mindig egy kicsit bajba vagyok, mert mit nevezünk környezetnek. Ugye mindenkinek az a környezet, ahol él, ha nagyvárosban élünk nagyvárosban, legkevesebbünknek az erdő a környezete. Uh -huh. Tehát az, amire elsősorban a zöld mozgalom kapcsán gondolnak, hogy persze környezetvédők, és nem dobálják el a szemetet, ám még föl is szedik, ez egy, ez egy idejét múlt avult gondolkodás, az ökológiai szó talán az, ami a legjobban az emint, említett módon leírható. A szó volt ugye arról, hogy egy, egy hagyomás struktúrában az embereket ugyan megkérdezik dolgokról, ezt a pártok is megteszik különböző fórumokon, telefonizés, stb, mindenki próbálkozik valamivel, de egy hagyomás struktúrában általában az történik, amennyire én megértettem, hogy ezeket az információ morzsákat, vagy, vagy alapgondolatokat, amit a, úgymond az emberek összeadnak, ezeket valaki... Hát hogy, hogy úgy mondjam, kisajátítja, Tehát ebből utána fölépít egy programot, és ezt utána diktátumként jeleníti meg, tehát ez el van határozó, most már erre lehet csak menni. De én úgy érzem, hogy hogy egy hát pont a múltkor ugye beszéltünk a második milléniumról, hogy az egy olyan program lett volna a város számára, amelyik nem egy végleges programot, vagy egy-egy-egy-egy-egy-egy hogy mondjam, csak egy egy, egy egy vasba öntött, mozdíthatatlan programot kínál, hanem egy, egy állandóan mozgó programot arra, hogy hogyan érjünk el egy célt, ami minden pillanatban képes arra, hogy ez a program megváltozzon azért, mert élő. Hogy, hogy nem tudom, hogy mennyire érthető ez, amit gondolok, hogy a programban ne legyen az, hogy 800 kilométer, ez meg azt kell megépítenünk, hanem valami felé kell eljutni, lehet egy része az, hogy ennyit meg annyit meg kell természetesen építeni, de az a része az, az mindig ö, változhat az idővel, és a körülményekkel és finomodhat, és akár, akár látszólag ö, ö, más irányt is vehet, hisz az emberek érdekei nem feltétlenül, Érthetők meg az első pillanatban. Egy példállám maradva, egy autópályának építésének meg lehet az a haszna, hogy egy területet, ami eddig kiesült, félresült terület volt, belekapcsol a gazdaság nagy vérkeringésébe. Ilyen haszna tényleg lehet, ha mondjak egy konkrét példát, mire gondolok. Az a megye Magyarországon, amelyiknek a legalacsonyabb a gazdasági felüldés üteme, az békés megye, ami úgy jön a képbe, hogy, hogy békés megye az, amelyik a legmesszebb a, a magyar autópálya hálózat. Tehát magyarul egy ilyen összefüggésen például tényleg létezik autópályák a kapcsolatban. De e, csak úgy esni autópályát építeni, ennyik, hogy az összefüggést ismerjük. Lássuk, hogy az autópály, uh -huh. autópálya az nem cél, az autópálya az eszköz lehet. Uh -huh. De ha, ha, ha az igazi célt, vagyis magyarul a, a, az emberek elfogadható életszínvonát, életminőségét, a természeti jó állapotát, ezeket el akarjuk érni, akkor. akkor ezt kell célként kitűzni, és ebbe a célrendszerben, ha szükséges, bele lehet tenni egy, egy, egy autópályát. De nem mondjuk az autópálya célja ennek a dolognak. És hogyha, hogyha nem határozzuk meg azt a célt, és, és ennek az összefüggés rendjét, amivel a célt akkor nagy valóséggel hiába építünk mi akármit, ez, ez egy elhibázott, félre dolog, ez sok pénzbe kerül, és nem fog megoldani semmit. Hát ha elindulunk valamelyre, és ha se tudjuk, hogy hová akarunk megérkezni, akkor nem fogunk megérkezni sehová. Szóval ezért ne keverjük össze a célt és az eszközöket egymással, és, és hogy mi legyen az a cél, és hogyan tudjuk elérni. Hát itt megint csak azt tudom mondani, hogy itt jön be az, amit, amit a, a társadalomnak, a szervezeteknek a részvételével kell meghatározni. kérdés, arra mondkozott, hogy ez a dialógus megmarad-e akkor is, amikor ez a program kialakulni látszik. Tehát amikor a sok ezer embernek a véleménye összeadódik, és azt egyre inkább szakemberek öntik formába, és valahogy értelmesnek kell annak lennie, és, és ezeket értő embereknek kell hogy hogy ez mennyire őrizhető meg annak az a rugalmassága, hogy, hogy, hogy, hogy folyamatosan figyelembe tudja venni ezt a dialógust, hisz, hisz ez ma lehet, hogy valami érvényes, de holnap már mégsem érvényes abban a formájában. Tehát nem lehet végig erőltetni egy dolgot azért, mert mondjuk ez a mi programunk. Hát a hogyha e, most itt valami program, meg akarna mindent határozni mondjuk rossz példaként mondom, nehogy ne, belemenjünk a témában, mondjuk a négyes metről, amit 30 olány évvel ezelőtt valaki kitalált, és akkor úgy tűnt hogy az mintha nagyon értelmes lenne 30 évvel később a város szerkezete annyira más tulajdonképpen, hogy ez ma terhet jelent inkább mint, mint hogy felszabadítanak a, a Én úgy érzem, hogy ez az ökopolitikától függetlenül minden politikai irányzatnak képesnek kell lenni megújulnia. Tehát a, valóban akkor változik, változnak az eszközrendszerek, változnak az igények, az, hogy egy ilyen több évtizedes projektet, egy teljesen megváltozott ö, ö, körülmények között, amikor már tudjuk, hogy mi lenne a városfejlesztés helyes a sokszor iránya, ezt, még ezt, akkor is ezt hogy ez, ez történik, hogy ez, olyan mélyen beívódik, hogy ennek lennie. Kell, ez hogy, csak az ő politikai program Nincs, nincs dialógus arra, hogy, hogy ez, ez érvényese még a, a, <coughs> a római jognak van egy fontos alaptétele, úgy gondoljuk, hogy rebus x ami azt jelenti, hogy a, a, a, a dolgok alapvető megváltozása miatt az eddigi e, megalapodások hatájukat e, veszítik. Na most e, e, ez, ez, még a, ez még a jogban is e, így szerepel, és a jognál egy fokkal puhább e, politikában még inkább így e, kellene ott szerepelni, és hogyha mégsem így van, akkor annak a oka éppen az, hogy ezek a tervezési, fejlesztési mechanizmusok nem képesek és nem halandóak figyelembe venni a tényleges igényeket. Tehát ez innentől egy tervezési probléma, és most természetesen fel lehet hozni ellene, hogy honnan veszem én azt, hogy pont az én észrevételem a ténylegeségét. Hát azt kell mondjam, hogy nem, nem az én észrevételem. De mégis enyémet is hallgassák meg, az azt a nagyon sok mindenkit, és ezek közül egyet sem hallgatnak meg, mert például négyes metróval kapcsolatban él az a valami, amit 40 évvel ezelőtt kitaláltak, és az ég világon soha senkinek semmiféle véleményt, ezek kapcsolatban nem hallgatták meg. Félét és nem hallgatták meg azokat az óriás befektetőknek a véleményét is, akik sok millió forintos ö, ö, objektumokat kívánnak budapest építeni. Ez egy a véleményes számít. Tehát itt, itt van egyfajta ö, begyepesedett ö, érdekrendszer, ö, ami vak és süket minden más észrevétel szemben. Na most, ezt tényleg, a, ennek a négyes metró nagyon a bögyönben van, nem akarom erre felé elvinni a dolgot, de tényleg csak szemlítetésül hoztam föl. Annak a szemlítetésül, hogy mi van akkor, hogyha ö, egy ö, politikai döntéshozata nem úgy működik, ahogy itt a szeretne működni, hanem ellenkezőképpen. Mm. Ez például hogy működne az élő lánc esetében? Az éről lánc határozhatná meg a, a, a politika működését. Hát. Hogy kezelnénk mondjuk egy ilyen kérdést, ami mondjuk a 40 éve már az élő lánc működne, és 40 évvel ezelőtt úgy tűnt volna, hogy ez a mondjuk ez a metro, ez egy, ez egy tulajdonképpen egy használható ötlet. Ja, hát, mondjuk azt, hogy jó. lehet, hogy már akkor is úgy tűnt volna, hogy nem, de mondjuk, hogy akkor még, még ennek hát először is, először erősebb is, realitása. Először is határozunk meg a problémát és tűzzük ki a célt. A, a, a probléma itt az, hogy Budapest közlekedésével mindenféle gondok vannak, amiket valamiképpen meg kell oldani, közeleből nézve Budapest déli zónáinak, a délbudai zónáinak vannak mindenféle probléma, amiket valamiképpen meg kell oldani. Ugye ez a probléma, és az a cél, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. És ha innen kezdőd, kezdődik el a dolog, akkor innentől lehetne folytatni azt, hogy, hogy előjönnek különféle szakmai és társadalmi szervezek, előjönnek azok a lakók, akik ottan utaznak naponta ebbe a térségbe össze-vissza, elmondják a véleményüket, elkészülnek azok a szakvélemények, amik megmutatják, hogy ténylegesen ki hova, merre utazik. És minek utána ilyen módon világosan láttuk a problémát, akkor el lehet tűnni rajta, hogy hogyan lehet ez a problémát kedvezően megoldani. Tehát miféle e, e, e, közlekedési, eszközök szükségesek, milyen irányba szükséges vezetni őket, melyik mennyibe kerül, melyik volna a legolcsóbb és a legkedvezőbb, a környezet szempontjából melyik milyen következményekkel jár. Na, ilyen módon aztán e, kialakulna valamilyen megoldási e, javaslat, amiről úgy világosan látszana, hogy nagyjából ez a legkedvezőbb, és miután ez kezd kialakulni, az, ráadásul ez az egész úgy történne, hogy folyamatos konzultáció a lakossági szervezetekkel. Tehát ez de... egy olyan intézményrendszert igényel, amit tulajdonképpen ma nincsen. Egy, mert mert forma, hogy mondjam, a törvény megadja a lehetőséget, hisz ki lehet ö, ö, rajszögezni a dolgot, hogy ekkor és ekkor lesz, meg lehet tekinteni, meg, meg, meg lesz meghallgatás, meg ez, meg az, és egy, egy ajtóbeszögelésbe ki van rakva ez, de valójában ennek nincs bejáratott és igazán működő formája nincs ilyen forma valóban a dolog, dolgot rendkívül szomorúvá éppen azt teszi, hogy a csirályban meglévő formákat 1990-ben épp ez az úgynevezett új magyar demokrácia szüntette meg erről már beszéltünk egyszer ez, ez nagyon szomorú és sötét dolog de így van, de mindesetre ezek a intézmény és működési rendszerek a hiányoznak is, ezeket meg lehet csinálni fel lehet építeni, nem ördöngősség és nem is van eszeveszető nagy munka ráfordítás, mint amit bárki is elgondolna ezt meg lehet csinálni és az Érólánc programjának éppen az egyik alapvető eleme, hogy ilyen ö, ö, intézményeket kell felépíteni, és nem csak Budapesten természetesen, hanem az ország minden részében. Tehát itt van az, amit mondottam, hogy az emberek aktivitására kell felépíteni az ország sorsát és a politikát. Ö, ti azzal is készültetek ma, hogy néhány Budapestet közvetlenül érintő témát is előhozunk. Mik lennének ezek? vagy egy kis ízelítőt kapjunk abból, hogy, a, hogy, hogy ez a program mondjuk, hogy néhány konkrétabb pontban például mit tartalmaz Budapest számára? Hát először is azt, hogy mint ahogy a program címe is mutatja, hogy ez város és vidéke, és így nevezették városfejlesztési programnak, Magában ilyen, hogy városprogram nem létezik, egy, egy autonóm várost kell elképzelni, amelyik minél inkább önfenntartó, illetve egyáltalán fenntartható. Mindenképpen a közös... A környezetével együtt kell értelmeznie, ezek a települések, ezek mindenképpen valamilyen viszonyban vannak, hát Budapestnél ez teljesen egyértelmű, hiszen a Budapest lakosságának nagyobbik fele a város határon kívül lakik, és ez számtalan problémát vet fel, ami miatt Budapestet önmagába nem lehet tárgyalni. Ez egy elég hosszú program. Néhány főbb jelszóban össze lehet azért foglalni. Olyan városokat szeretnénk, melyekben jó élni. Fentartató városfejlesztést szeretnénk. Esélyegyelőséget kérünk a vidéknek. Aktív civil részvételt a várospolitikában. Olyan gazdaságot képzelünk el a városban, ahol a, a szolidáris elemek megjelennek. Lakható várost szeretnénk fenntartható rehabilitációt és a, a zaj, a fényszennyezés és a reklámok ellen védelmet. A program az kitér a, a, azokra az anomáliákra, amik az elmúlt években bőséggel szállítottak. Példát, ilyen például a kálvintéri beruházás, ahol ugye egy, egy kerületi és egy városi elképzelés ütközése mentén jöhetett létre egy olyan befektető. A kálvintérnél egyébként el szoktam mondani, mai napig a második ütem hajózt, tudom, teljesen üres. Üres az üveg előttetőn egy döglött galamb, vagy három-négy hónapig ott volt. Tehát gyakorlatilag nem is volt élő az a befektetői szándék. Ez egy teljesen spekuláció, ami végül is a, a kerületek és a főváros harcába elvérzett. Az az engedélyeztetési eljárás, ami ma Érvényes Magyarországon ez bizonyos nagy projekteknél teljesen életképtelen, hiszen ki lehet mindenféle következmények nélkül törvényellenesen adni egy építési engedélyt, sőt, még a használatba vételi engedélyét is. Uh, ahol például a, a használatbavételi engedélyt ugye úgy adták ki, hogy közérdekre való hivatkozással azonnal hatályba lépett, tehát még csak fellebezés időt se hagytak. Közérdeknek minősítette az ottani jegyző azt, hogy máskülönben a befektetőnek kára származik, ha nem tud azonnal megnyitni. Pedig ezt szépen magánérdeknek. Igen, erről még a következő években fogunk hallani szerintem, de hát ilyen projektek uh -huh. számtalan mennyiségben előfordulnak. Na most nekem nagyon tetszik az, kell mondom, nekem kicsit veszőparipám is ez, és, és sokszor a beszélgetésünkben hiányolom is, nem minthogyha nem ez lenne a felfogásunk, hogy Budapest és vidék, hogy itt, itt mintha húznánk egy falat, a, a budapesti városvezetőség, belétve a kerületeket is, kisi falakat és az egész város kör is, mintha húzna tudatilag egy falat, és aztán, ami kívül az, mintha egy más virág lenne, ugye? Pedig éppen az volna az izgalmas, hogyha ez a dolog nagyon harmonikusan ö, eloszlana tulajdonképpen Budapest, beleoszlana a környezetébe tágan az embereknek ez a Budapest centrikussága, nem lenne ilyen, ilyen nyomosztó, és, és, és az, ami jó ebbe a városba, azt tulajdonképpen miért lehetne sok helyütt kisugárzóan jó. Miért ne, miért ne nőhetne meg a városan értelemben, hogy a város közben egy, egy élhető és szerényebb, kevésbé sűrű formáját ölti, amit esetleg fönn lehet tartani? Nagyon fontos, hogy a, a 21. század elejére ezek a városok teljesen fenntarthatatlanná váltak. Amitől a városok működnek, az gyakorlatilag a vidéknek az a plusz potenciája, amivel az ott megkeresett javakkal el lehet tartani a várost. Tehát önmagában egy várost valóban nem lehet értelmezni, nem lehet fenntarthatóvá tenni, csak a vidékével közösen. Tehát egy városfejlesztéshez igenis hozzátartozik a vidékfejlesztés is. Ez az ökopolitikának az egyik felismerése, hogy önmagában egy pontot sose lehet értelmezni, hanem csak egy rendszerben lehet. A falak, amiket a városok kapcsolatban említettem, nagyon furcsa falak, a fizikából az ozmód is fogalma jut az embernek az eszébe, ami azt jelenti, hogy van egy hártya, ami az egyik irányból átengedi a dolgot, a másik irányból nem engedi át. Tehát, és persze a Budapest esetében is úgy működik de nagyon régóta úgy működik, hogy valami boszorkányos módon, amit Budapest elszív a vidékéből, az zavartanul megérzi. Tehát ez a fal ez félig áteresztő fal, hogy úgy mondjam, hogy szívja szívja, kifelé meg nem ad be. Előle semmit. A dolognak az egyik csúcspontja ha pár évvel olvastam, egy politikai párprogrammal szó szerint ezt a mondatot, hogy Budapest egy kellemes, multikulturális városállamá fejlesztendő. Én eddig úgy tudtam, hogy Budapest Magyarország fővárosa, de ezek szerint évedtem Budapest egy városállon, ráadásul multikulturális, tehát igazából nem is igen világos, hogy, hogy miért van több köze Magyarországhoz, mint Patagóniához, ugye Patagónia is egyértelmű része a multikultúrának. tehát Budapest ilyen értelem Patagónia fővárosának is jóval tekintető, legalább annyira, mint Ez tulajdonképpen már egy hadüzenettel felérő program, ha úgy hát persze, ez. Igen, ez, az, ez. Ez, az, ez, az. É, ez, De... ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy osszuk ketté Magyarországon. Igen, igen, igen. Tessék, folytassuk a részleteket. A program kapcsán fontos megjegyezni azt is, hogy már a Város és Vidéke program kapcsán, hogy ez az a terület, aminek, ami egy igen mostoha területe a, a politikának nincsen önálló minisztériuma, nincsen önálló vezetése, illetve ami a szakmában történik, az legfőképpen inkább politikai, párpolitikai módon történik. Vissza kellene hozni azt a régi rendszert, amikor a szakmát, az építészetet, építőipart szabályozó törvényeket nem a parlamentben politikusok hozták, hanem a szakmai szervezetek, az ép, a mérnök és az építészkamara hozta a javaslatokat, és a tör, törvénykezést magát a parlament jóváhagyta. Na no, most itt egy nagyon lényeges pontot érkeztünk. A következő helyzet, a törvényeket természetesen a parlament hozta mindig is, mert ez a, a közképviseletnek a alapvető szabálya, tehát a törvényeket a parlament. Kell hozni. Nem ott van a kutyálásva, hanem ott, hogy ezeket a törvényeket egy bürokrácia készíti elő. Most a tapasztalat azt mutatja, hogy a jóváhagyó szervezetnek, mondjuk NSZM a parlamentnek már nagyon kicsi a tényleges tere, amikor megkap egy tervezetet. A kérdés az, hogy ki csinálja ezt a tervezetet, és milyen szakmai felkészültséggel csinálja. Most itt van az, hogy a, a régebbi rendszerekben ezeknek a voltaképpen nem is igazán közjogilag, hanem csak szakmaiak felújítják köziképviseletnek nagyon jelentős beleszólásokat dolgozata. A, a mérnőkamara úgy látta jólnak, hogy ezt így is így kell szabályozni, akkor egy nagyon erős ér volt. Annak elég, a a mérnőkamarok semmi eszköze nem volt, hogy kikényszerítse a dolgot. De a mérnőkamara, a Magyarországi mérnökök egy nagyon nagy tekintélyű szakmai szervezete volt. Az nem semmi volt, amit a mérnőkamara mondott, és természetesen a kormányzat a sajátjúhozat volt érdekében Ma ezek a kamarák, a ezek, ezek halódó, Szervezetek ebben a formájában. Bizonyos közigazgatási no, közérdek funkciót megkaptak, pénzt nem kaptak hozzá, de például ezeket... a. A szavukat a... nem veszik igazán. A szakmai tekintélyük, majdnem semmi. sem talán az orvoskamor az egyetlen, szakmai tekintélye is van, de egyébként ez semmi. Semmi, uh -huh. semmiféle jelentősége, hogy ilyen szakmai köztesület mit mond. Hát isten, a kutya a karaván halad, nem érdekes, hogy mit mondtak. Ez a jelenlegi gyakorlat félelmetes és ilyen fokon, uh, hogy ennyire semmi venni a szakmai testek véleményét ez egy eléggé magyar specialitás Európa országokban ez nem szokás még Romániában is odafigyelnek arra hogy egy-egy ilyen szakmai testület mi már egyáltalán nem figyelnek oda Ez nagyon érdekes, mert ez ö, ö, olyan fura dolgokat eredményez szerintem, mert csak egy példát akarok mondani de a BKV-t be akarom hozni, hogy egy olyan vált mondjuk, mint a BKV, az is úgy tűnik, hogy egyre inkább a politika által kezelt, vagy irányított vállalat, ugye nem egy, nem egy önállóan ö, a saját szakmai érdekei alapján dönteni képes alakulat, hanem hát vergődik különböző dolgokba, és ezért úgy tűnik, hogy az, a, az hogy ott milyen embereket választanak ki döntésre, az is inkább politikai kérdés, vagy pedig valami egészen a valóságra elugasztott kérdés, mint hogy például a minisztériumban is ez hogy történik és analógiát akarok a kettő között hozni. Egy minisztériumba fölvettek egy fiatal jogást, elvégeztek kitűnő eredménye az egyetemet, és berakták. És idős ügyvéd mesélte ezt, aki szintén dolgozik a minisztériumnak, és találkozott a fiatalemberrel, és mondja, hogy mi, az, hogy mi, a, mi lesz a munkája. Azt mondja, kodifikátornak jöttem az idős ügyvéd 60 év tapasztalattal háta mögött, ugye elképesztő kérdezik tényleg, és tőle, milyen tapasztalatod, hogy Mi, hol dolgoztál előtte? Most végeztem a, az egyetemet, most friss diplomás vagyok. És te tudsz fogalmazni magyarul? Hát ezt még nem próbáltam, mert teszteket kellett kitölteni. És hát ki tud fejezni egyáltalán lenne egy hogy, hogy a másik, hogy honnan fogod tudni, ezt már nem mondani, már nem akartam meg sétálni, csak elképett az minisztérium választásán, hogy lehet a törvény alkotását egy olyan emberre bízni, akinek nincs tapasztalata. Lehet, hogy kitűnő jogász egyébként, de, de friss jogász. Na. És hasonlóképpen nekem egy másik dolog az, hogy a, a BKV nem tudta mondjuk például évtizedek alatt rendezni mondjuk az éjszakai járatok ügyét, és jött egy egyesület, és egy olyan erős szakmai anyagot rakott le, ami, ami végül is be kellett adni a derekukat, pedig elvileg a kapacitás náluk ugyanúgy megvan, de úgy látszik, ott nincs döntés helyzetbe. Tehát valami olyan embere van valószínűleg ott is bízva, hát csak én spekulálom, nem akarok senkit megsérteni, a, az igazi döntés, mint a minisztériumban a kodifikátor, aki nem ért hozzá, és az fog neked törvényt alkotni. Eszébe se jut, hogy van Mérnök kamara, mert erről ő még nem hallott, mert ő még csak 26 éves. És, és lehet, hogy a BKH-ben is ül valaki, aki, aki nem tudom milyen alapon oda került, és az öreg szakikat nem kérdezné meg, hogy mi van, mert őnek nincs tapasztalata, ő nincs benne, ő máshonnan érkezett. Na most egy, egy kabarészerű eset jut az eszembe, e, e, néhány hónapja történt, hogy a parlament egyhangulag jobban hagyott valami egészen elképesztő törvény. Nem tudom, hogy jövedéki törvény, mi a fenének mondják. A dolog lényege az, hogy a kocsmákban minden záráskor véglelt kell csinálni, a, a, a, felmérni a bontos napi fogyasztást, a üvegeket lepecsételni, mit hogy a megkezdett kiönteni a vízcsabba és leírni kálóba. Ez egész elképesztő dolog, de hát ez, ez így kell rendet csinálni felkiáltással, A, a egyhangulag megszavazta. A Balgék, kiderült a működésként, ez, ez úgy hülyeség, ahogy van, úgyhogy néhány hónappal később a parlamentes egyhangulag visszavonta a törvényt. Na most. Egy dolog az, hogy, hogy ember tűnődő becsik, hogy mi ez a parlament és hogyan gondol, de másik viszont az, hogy ennek a felelőssége a jogszabály előkészítői. Tehát ezt nyilván hülyék csinálták ezt a jogszabályt, és nyilván egy ilyen kodifikátort csinálta, aki ö, 22 éves korában megkapta a feladat, azt se tudja, mi különbség van a, a, a petróleum és a, a, a vodka között, de azért őrá bízzák azt, hogy ezt megcsinálja, meg csinálja szépen, értelmesen, és úgy hülyeség az egész, ahogy azt hozzátenni. Az építésügy területén ezek a jogi előkészítések azért nem akkor tapasztalata hiányosságára vezethető vissza. Ezek évtizedek óta ott ülnek és csinálják a jobbnál jobb jogszabályokat. Inkább a mentalitással, illetve a hozzáállással, nyitottsággal van gond. Most az Európai Uniós csatlakozás kapcsán például nagyon sok jogot, joganyagot átvettünk, illetve harmonizáltunk. És bizony ez gyakran fontosabb volt, mint mondjuk a kamera véleménye. Tehát amikor a, a kamara megkap úgy egy joganyagot előzetes úgymond társadalmi egyeztetés címén, hogy 8 napon belül és csak zárt ajtók mögött tárgyalhatja, és én mint a hiába kérem, hogy hát, hagyolvasom el, én nem vagyok abba a bizottságban benne, úgyhogy én nem kaphatom meg. Illetve, hogyha netántán van olyan ügy, amiben a kamara fölemeli a hangját, illetve létrehoz például az minősítések kapcsán egy, egy bizottságot, hogy kivizsgálja a helyzetet, és kérje a törvényhozókat, törvényalkotókat, a háttérmunkát végzőket, hogy ugyan már jöjjenek el, magyarázzák el, beszéljünk róla. Ő egyszerűen mindenféle mondvat csinált ürüdgyel, ki tér egyszerűen az a jelszó, hogy ezt az EU-tól átvettük, és így jó, ahogy van pont. Pedig több EU-s tagállamban sem így működik a rendszer. tehát itt elsősorban nem a tapasztalatlanságon van baj, tehát pont a másik, a másik véglet a probléma, hogy annyira csak paragrafusokba tud gondolkozni, hogy nagyon gyakran még, a, még az angol joganyagból a fordítást is úgy végzik el, uh -huh. hogy még bizony, bizony az se túl a magyar nyelvtani szabályoknak megfelelően. Hát csak ezt nem élet tapasztalatnak neve. Igen. nem egyszerűen egy tapasztalat. tapasztalat. Há, na, paszom, paszom, paszom, paszom, paszom, egy egy találogos kérdést. Még te, te ugye megmondom, mi az a fizikai blokk? Pasz. Pasz. Most a csönd, nem, vagy A Ez a fizikai blokk a magyar joganyagban szereplő kifejezés, nem tudom, angolból fordították le magyarra, a régi hagyományos magyar neve az, hogy dűlöm. <sínt> <hírt> Na, kérem, hát, de, de az olyan a, a, a probléma egyébként, amit felvetettél, az, az abszolút lényegi, tudnik, erről van szó, ez a bürokrata, ami után ilyen módon az óránál fog, vedette, becsapta és átverte a szakmát és a kamerát, dörzsöli a markát, hogy jaj, de ügyes volt, -e és milyen eredményes voltam, -e, mert senkinek a véleményét nem kell figyelembe venni. Most, ez az ő munkáját elképzelhető, hogy lehetszerűsíti, azonban az egésznek a hatékonysága lehet csapni. Tehát, hogy Magyarország így csúszik lefelé, ahogy csúszik. Pont ez az oka. Itt az a siker, hogy... hogy De alkalmazhatatlanak a, a szabályok, a, a európai m. szabályok nagyon szépen alkalmazható. De nem, ha így ültetik el. Hát ez nem hát ez, igen, így. Persze, ez fizikai blokk, hát nincs, nincs magyar ember, aki meg tudja mondani, hogy micsoda. De hát de, de, de még csak az a kisebbik baj, hogy, hogy, hogy az, aki azt lefordította, az még nem látott egy búzakalász életében, azt állítom. Uh -huh. Miért ő fordítja le? De ráadásul még boldog is. Hm. Megcsináltam, beiktattuk, törvénybe hoztuk, ő, nem kell odafigyelni senki. Na én hát, vagyok olyan. És az élő lánc, az például úgy érzitek, hogy képes lehet később arra, hogy, hogy egy olyan erőt jelenítsen meg, hogy mindig ott áll meg valaki és veri az asztalt, hogy mi pedig igenis erről tájékoztatást akarunk, belakarunk akarunk szólni, le fogunk ülni és megtárgyaljuk. Ezt meg lehet csinálni, hisz itt, itt valószínűleg nem az a probléma, hogy erre nincsenek törvényes lehetőségek, hanem kialakult egy, egy, egy szokásrendszer, ami hát azért erősen évtizedes, nem ma kezdődött, és még csak nem is a rendszer változtatási időpontjában, nem már megvolt az előtt is. Sőt, ez a bürokrácia már borzasztó régen megvolt, és teljesen ő, külön életet él. És itt sokszor oda kell menni, és az asztalra kell ütni, és azt és az barátom, csináltad a dolgot, de velünk. Szóval, nézd, Addig ülünk itt, amíg nem kapunk a, tájékoztatást. A, a, a, a probléma az, hogy ez a, ez a magyar parlament ez már úgy diszfunkcionális, ahogy van. E, nem is nem már, a parlamentre gondolok már. Nem is érdekel már embereket lassan két, mert egymás édes anyukájával foglalkozom a képviselők. De hogyha egy parlamenti párt tavon foglalkozik, hogy kérem, ezt az építési törvényt, ezt e, e, e, e, e, követeljük. Követeljük, hogy fél éves egyeztet is és ilyen és ilyen lóvúgás szerint e, egyeztessék a kamara és az egyik -egy szakmai szervezetekkel, ö, ö, és, és ö, országvilág nyilvánosság előtt elmondjuk adunk, ilyen picik a parlamenti párt éppen csak hogy a fiszakba fér be, de egy ilyen típusú észrevétel a szakma véleményét azonnal fel fogja kelteni. Hmm. Tehát ez, a, ez, a, ez az a pont, hogy nagyon-nagyon kicsi politikai erő is hatékonyan tud föllépni akkor, amikor az óriási politikai erők már csak hülyeségekkel foglalkoznak. Nagyon fontos, hogy azért nem vagyunk mi valami vonaltól, vonalal elzárva a, a politikától, illetve a, a hivataloktól. Számtalan olyan ember él az országban, sokan közülük egy-egy láncem az élő láncban, akik már ilyen hivatalokban dolgoznak én magam is egy hivatalba dolgozom, egy önkormányzatnál, és ezeket az elveket a munkák során már most is lehetőségeik és hogy képes, ez vagy mérten. harmonikusan érőnyösség. Az más kérdés, uh -huh. hogy sajnos a rendszerben kódolva vannak akadályok. Tehát az, hogy nincs elég ember, nincs elég eszköz, hogy nincs uh -huh. megbecsülve a munkám, uh -huh. hogy, hogy, hogy ilyen jellegű időbeosztása, vagy ilyen jellegű eszközrendszerrel kell dolgoznom, bizony nem tehetek meg mindent, amit, amit szerintem illene. De nagyon sokan dolgoznak minisztériumban, különböző önkormányzatokban, akik ha egy, egy ilyen ember a megfelelő helyre kerül, akkor érdekes módon ott már is a megfelelő társadalmi párbeszéd kialakul. És ezt még merem azt mondani, hogy ez egyébként talán az ökopolitikától is független, hiszen, hiszen más politikai dimenziókban is lehetnek olyan emberek, akik a demokrácia intézményét komolyan veszik. Sajnos ritka, és, és nagyon könnyű belefáradni, hiszen erre tényleg nem biztosít kerettet ez a jelenlegi rendszer. Én azért ismerő az embereket, nekem az a gyanúm, hogy az a régi mondás érvényes, hogy a hogy ugye a szenátorok azok becsületes, rendes emberek, de a szenátus az egy bestia, hogy, hogy sokkal több jó, normálisan gondolkodó egyén van pozícióban is, de amikor hivatalos testületként jelenik meg, akkor, akkor érdekes módon a döntések arccalannál felelőtt lenni, és néha rendkívül durvává válnak. A kollektív, kollektív döntésjálló az tényleg egy alapproblémája a, a minden működő demokráciának. De igazából véve ezt, ezt erre, erre megoldás nincsen is. A dialógus, az, ami felolthatná ezt, hogy ez a dialógus, ez folyamatos maradjának. Hát intézménye, igen, ilyesfélével, tehát a dolg intézményesítésével segíteni lehetne rajta. Segíteni lehetne rajta, hogy, hogy a, a döntéseket nevesítjük. Tehát néha leátni ilyet, hogyha valami, valaki valamilyen döntés fontosnak Tart, akkor nyílt és népszerinti szavazást kér róla, hogy visszakereshető legyen, hogy ki mit csinált ebbe a dologba. Tehát, hogy a, a, a felelősség legalább minimuma személyesen tudik. Azt kell, kell mondom, hogy felelősség kizálok személyes felelősség tehát kollektív felelősség nincs. Én magam vagyok felelős azért, amit csinálok. A, a, a kollektív az így, ahogy van, nem felelős. Nem tehető felelős. Emberek vannak, akik felelőssé tehető. Hát ezt a dolgot kell megvalósítani, ezt a személyes a, a gyakorlatát, ami, ami egyébként borzasztóan nehéz, tehát ha én tagja vagyok valami testületnek, amely eh, hoz egy döntést, a döntés rossz, akkor eh, meditára az én felelősségem ebbe a dolgbát, ez egy komoly filozófiai vita, tehát ha, ha olyan döntés, amely végképpen nem értek egyet, akkor rossz, hogy az egészet nem szavazom meg, és esetleg ott hagyom magát a testületet is, de elképzelhető, hogy az a, a dolg ugyan rossz, és nem értek vele együtt, egyet, de annyira azért nem rossz, hogy ezért kellene borítanom. Hát ez már egy mérlegelés kérdé. Hát eddig tartott a mai műsorunk a élőláncról. Van-e valami olyan, amit fontosnak tartotok még elmondani? Nem tudom, hogy ha valakit érdekel, például hogyan ismerhet meg több mindent az élő láncról. Minden e, érdeklődött szeretettel várunk rendezvényeinken, e, illetve holnap e, fórumunkon, e, levelező listánkon a www.élőlánc.hu webcímen, természetesen ékezetek nélkül, bár akinek olyan böngészője van, nyugodtan írhatja ékezetekkel is, és ott minden e, információt megtalárolunk. Köszönjük szépen! Morga és Leventét és Miklós Endrét hallották, Bányai Gézabúcsúzi hönöktől a nagyvárosi dilemmákkal két hét múlva jelentkezünk ismét.